Velkommen til Filmsofa, afsnit 12.5. Tak for det. Simpelthen. Ja. Og det her det er ligesom sidst på halv afsnit, øh, afsnit hvor vi lige snakker om, øh, hvilke film, vi har set siden sidst. Så kan I jo eventuelt overveje at se nogle af dem, når I øh, finder ud af, hvilke film, I ikke skal se i vores fulde episode. Ja. Og så starter jeg med, med dig, Christian. Den første øh, film, du vil tale om. Når jeg til at starte. Jeg har for eksempel set en film, der hed Joyride. Den var i fjernsynet. Jeg sad så lidt af den. Og så fandt jeg også ud af... Hvem er med? Kan med? Jeg kan lige... Øh... Nej, nej, okay. det er fordi, da der var noget hen mod slutningen, så fandt jeg faktisk ud af, at jeg havde Uber til slutningen før. Så det er det lidt spørgsmål. Men det er lige meget. Det er en med Paul Walker, han er med. Ja. The late, great, humble Paul Walker. Og... Øh... Jeg er faktisk ikke huske, hvad de andre hedder. <laughs> <laughs> så de er måske ikke så vigtige. Men det handler om et par brødre derude kører en roadtrip. De har sådan en radio i bilen. Altså ikke en musikradio, men sådan en kalderadio. Og så øh, lavede de det lidt sjov med en øh, langtidschauffør. Og så prøvede de på at lave en joke med ham, hvor de bilder ham ind af hey, i en anden kvinde eller hey, Candyfloss eller andet. Og så prøver de på locket med ind på et hotel og sådan noget, så, så er de sådan ham. Men øh... Han dræber dem. Det tager han ikke for gode varer, så han øh, følger efter dem. Og stalker dem, og de ved ikke helt, hvem han er og sådan noget. Så, så de er lidt øh, paranoide og sådan noget, så slår han også eller sådan noget. Så det er en af de der klassiske film. Men den er virkelig nøj. Men han overlever på Blocker? Eh, øh, tæller sidst eller hvad? Eller i første omgang der. Ja. Nej, allersidst. Nej, det er jo nemlig. Det vil, det, ja, det kunne du godt, for jeg tror måske det, det jeg har set den spillet. Er det Peter overlever og resten de dør? Øh... Hvad tænker du? Hvad? har du sesrutning? Hvad tænker det du? Det tror du, jeg. Så? Jeg tror jeg har. Det er noget har, med en shotgun. Øh... Ja, og ude i sådan en lade eller sådan. Noget. Er det ikke sådan noget? eller sådan bag et hotel eller motel eller ja. sådan? Noget. Jo, så er det den, hvad set. Ja. Men det er sådan en af de der altså hovedpromissen er okay. Det er også... den er også set før, med, hvad den hed? duel eller den hedder den der gamle film med med sådan, hvor de har sådan en, en, eller sådan en anden bil ude i ørkenen fra 70'erne, hvor at, øh, han så har sådan en uh, tintet ruder mm. og så ved de ikke, ja. hvem det er og sådan noget apropos ja. kører der på vejen. Altså det er sådan så spændende nok det der med, at, at der er en eller anden mand herude, der måske er lidt psykopat han forløfter os, vi ved ikke hvem det er men øh, vi føler os stoppet og vi ved ikke hele hvad vi kan finde på. Men så eskalerer den bare utrolig hurtigt til at han slår folk ihjel. Lige pludselig fanger han deres kæreste veninde mm. og alt muligt andet god, så Den er ikke så godt, så god Nej, Hvem er I? Er der en af de ja, Siden sidst der har jeg set Expendables 3 Okay ja. Endnu en gang har Stallone jo samlet Hollywoods falderede actionstjerner yeah. og puttet dem ind i samme film Good old chaps og, <laughs> og fyldt den med over-the-top action yeah. som kun stuntmand der har lidt mindre gigt end Dolph Lundgren det <laughs> Ja er det, en, det er en af de film, hvor, hvor øh, hvis man ikke ser dem for fra, så er det nok ikke den, der er lavet Distance. Så, altså, hvor, jeg tror virkelig, de har brugt, brugt, brugt mange stuntmen i den film. Altså så igen, altså, hvis Dolph Lundgrens stuntman, han, øh, han, har, eller, han har brugt en stuntman, så har han virkelig fanget essensen af, at han ikke kan gå ordentligt mm. længere. Ja. <laughs> den mand, han går som om, han er gik alle led. <laughs> han er skammel. Ja. Jeg ved ikke om det er det der, når man har sådan en sådan action ting, lavet masse stunts og sådan noget, og, man er, og man er utrolig høj. Jeg ved ikke om det måske er det, for hvis du ser på ham, det er så en wrestler, ham der, hvad fanden Diesel. Han går også bare så, man bare gik de alle led i benene, altså. Ja. Det kan godt være det er bare en, en random... Ja, yeah, <laughs> den, den har jeg også set. Øhm, og den, det er jo egentlig den slags film, man ser, fordi... Der er action, og der er masser af action, og det er, ja. hvis man bare har lyst til at se noget med noget action. Så og der er blevet brugt noget produktionsværdi det. på den action. Ja. og den de, Så vidt jeg kunne se, så var meget action meget old school, altså med, med, med springlærninger sat ud og det hele. Ja. Okay, lægen, det er nok i film. Jamen altså, det, den er ikke... Skal jeg ikke tage den for mere, den, den er. Den er jo ikke lavet, fordi at den, den skal være god. Det er lavet fordi, at øh, der er en skuespiller i Hollywood, der mangler penge. Ja. Stallone måske. Ja, jeg ved det er <laughs> Og så har han fået alle sine venner fra sin uh, restaurant til at komme. og. Jeg tror også, at hans venner også mangler penge. Er det sådan lidt Adam Sandler-produktioner? Nej, men ikke helt. Nej, det jeg altså, jeg dog ikke. altså, Adam Sandlers egen produktionschef øh, sagde op, da han fandt ud af, at det her måske skylde i alle de der Adam Sandler-film. <laughs> Sådan i hvert fald, okay. uh, men det her det er måske mere sådan lidt, uh, nu, nu, nu mødes vi skulle uh, der, der er nogle grupperinger derinde, uh, F.eks. Bruce Willis, uh, som så ikke var med i den her, men Bruce Willis, uh, Schwarzenegger og, og Stallone, de og har jo noget, noget restaurantværk sammen, så vidt jeg husker, i, i Hollywood, no? okay. uh, så so, so, so de havde jo så samlet nogle af dem, de har spillet sammen med, mm. Øh, og fået måske en ekstra, øh, nogle andre Legends-stjerner, som så find, øh, altså, får nogle af deres venner med. Okay. Og så kører de måske lidt ud på den måde. For eksempel, øh, hvis man ser på filmhistorisk set, så er Jason Statham og Jet Li har spillet mange film sammen efterhånden. Mm. Øh, Udover ja, de... og... ud expendable, så kan okay, jeg da huske, øh, jeg den hedder Rogue Assassin og The One, hvor de bare to var med, mm. så jeg husker. Ja. Og Så har de jo en fælles. Eller ikke. MMA-stjernen med. Nok bare fordi han er MMA-stjernen. Mm. Nej, han har været med alle yeah, sammen. Det er jo, really yeah. yeah. han really har været really really med alle sammen. Men jeg tror også, de havde en yngre en med den her gang. Ja, uh, Nå, ja, det snakker de om lidt. Uh, men om det. Uh, jeg har læst noget men jeg ved ikke om hvem af dem det var. Altså, jeg synes, det, det, er jo, det er jo bare sådan. Det er jo bare et med, med mere eller mindre forlerede actionstjerner, som de har fået ja. med. Og Wesley Snipes også med. Og, og, og, og, og, og sikkert... Øh, altså, Antonio Banderas så også med. Ga gamle actionstjerner, som har lavet actionfilmer sammen. Altså Antonio Banderas han har en del historie sammen, hvis det er til, hvis Eller han har lavet, i hvert fald lavet den, der hedder Assassin. De ja, det har de, den har han i hvert fald lavet. Uh, men men altså, ellers så, så ikke til, at det er den nye generation af folk, der har lavet et par actionfilmer. Mm. Sammen med ja. den gamle generation Der har lavet en masse exitfilm hvad... uh, og, og så også lige har involveret et par, par stuntmænd Som måske godt kunne tænke sig at komme over I skuespil, man virkelig kan mm. lave nogle stunts uh, For eksempel nogle af kvinder Man mener er faktisk er stuntmænd ja. Og det er også der, ja. hvor Man er så sikker på at de, de gode gamle exitjeren De overlever så Nogle af de nye uh, falder måske lidt fra i svinget Det er jo ikke sådan at Stallone lige pludselig uh, nej bare en cool. Nej Måske i røven rørene også. Ja, ja ja. Nå, hvad er så mange tjus? Jamen øh, blandt så har jeg set for sanddrepperne for nylig. Mm. Øhm, synes jeg ikke helt den var så god som øh, så god som øh, som kvinden i buret. Øh. Altså ja, yeah, det var en fin en fyn fyn dansk produceret, øh. Film. Øh. Ja. Er hun øh, sekretæren sammen? Der er en sekretær med, jeg ved ikke hvad du tænker på. Um, det var fordi, hun får bare en lidt anden rolle i, i bøgerne senere. Altså, der er en sekretær med. En, der hedder... Altså, en der er nede i deres afdeling også. Af ja, okay. De får en sekretær. Okay. De andre sekretærer siger op. Det gør hun så ikke. Ah, okay. Der kan jeg ikke huske nogen Spændende. Hvem ja. er flere. <laughs> det, var, det var super kort fortælling om dem. Ja, jeg har også set anden en anden Øh, en jeg lige vil tage fat i. kan ikke høre, at du godt har den nu. Men øh, den hedder Hansel and Gretel Witch Hunters, måske? Er nogen af jer der set den? Ja, jeg har faktisk set den. Jeg, jeg var ikke så glad for ja, den. Hvis det er den der med Jeremy Renner og en eller anden en? Sikkert. Jo, det er det. Jeg kan huske hendes navn. Ja, og ham, hvad er det, han hedder? Jeg er ikke huske det. Men det er rigtigt. Uh. <laughs> Men det der med de, uh, de yeah, Han siger i yeah, yeah. eventyret De fanger den her heks De slår en hjælp Og så senere så... Så, så, så så er de voksne Og så er ja. de heksige Ja, ja. Uh, den, den er lige niveauet over Den uh -huh. der, der hedder Red Werewolf Hunter Nå oh, den har jeg så ikke set. Men Den er så også rimelig ring. Jeg synes ikke den er særlig god Jeg var ikke, ikke så vild med de hekse, De har lavet Nej Og så er det bare kun hekse Og så er det bare sådan Jeg ved ikke jeg og med den kører også lidt det med det her, det er sådan lidt et action film og sådan noget. Jamen den kører lidt med det der med, at man tager et eventyrunivers man kender, og så, så laver du lidt et lille twist med den. Ja, og jeg synes at en twist, egentlig, twist egentlig, er den okay, men det skulle måske bare koncentrere sig mere end bare kun hekse. Og jeg synes bare, ikke de kampe, der er særlig gode Nej. med heksene og sådan noget. Og sådan lidt fordi, at heksen er sådan magtfuld men det gør jo nogen mening, at de andre kan tæve dem altid. Nej. Fordi de bare kan flyve væk og sådan noget, så det burde de jo bare kunne. Men ja, ja. Den, øh, den vil jeg ikke lige anbefale til nogen. Nej, men det er jo også en MTV-produktion. Det plejer ting, at være sådan en rimelig ringe. Lad det er det? Nå, okay. Ja. Men er altså, det er der, der bruger sådan nok okay, penge på den. Altså, der er sådan, ja, ja, men der, altså, altså, dem, der er sådan. inden for de sidste år har jeg lavet en masse tv og, og et par film. Ja. Uh, en af de tidligere film, jeg husker, de lavede, det var jo Joe's Apartment. Uh, som jeg faktisk synes er sådan god på en nostalgisk måde. Okay. Men er det en det komedie, eller hvad er det? Det er, det er en komedie, hvor en mand har flyttet ind i verdens værste lejlighed, og han går den bare værre. Og <laughs> okay. kakkelakkerne i lejligheden, de synes så, han er altid at fyr. <laughs> Nå, okay. <laughs> Indtil han så finder ud af, at jeg, der kakkelakker i lejligheden. <laughs> det er en gammel film, ikke? Jo, ja, okay. er fra 1996 eller et eller andet. Ja, okay. Jeg tror ikke, jeg har set men jeg kan lige genkende noget af det. Hvad har du ellers set? Har du, er der en film, du lige se uh, for Jamen altså, jeg kan ikke huske, hvad for film vi har set, for det er mest bare var tog og tv for mig. Vi har set, uh, det snakker vi om tidligere, jeg kan huske, at vi begge to har set uh, Ninja, hvad hedder den, Teenage Mutant Ninja Turtles. Var det sådan en lille fin del, du var på, eller? Dog ikke. Nå, men. Ja, undskyld, hvad hvad det så med filmen, da? Det var den nye med Michael Bay. Ja, ah, men jeg tror ikke, ja. at de havde snakket om den, når der er sådan, en ja, Christian. <laughs> Jamen altså, det er jo det bare... bare altså... To flotte fyre der er bedste alder. Han, han, han, han, har, han har taget øh, mit barndomspun, øh, altså et af mine bar og så har han gennemknæppet det i røven, ja. indtil det ikke kunne, ikke, ikke kunne stå mere. Og så har han, han prøvet at få det til at stå op. <laughs> <laughs> og, så, og, og ud af det, der så kommet en actionfilm, hvor man egentlig alligevel er godt underholdt. Og... Okay. Og altså, som, som rent teknisk set er det ikke verdens bedste film. Den er også ret dårlig, og der er mange fejlkast i den. Uh, det ikke, uh, blandt andet er så stemmerne som April Neal er, er det mig, vi skal kjære det? jo okay. og det er sådan lidt uh, hun er pose, lidt for dettig dead både det så, altså har I set hende efter hun, jeg tror hun er blevet opereret det er jo helt vildt, som hun, hendes ansigt bare er blevet fucked up no. synes jeg hun, ja. hun ser sådan vild vildt kunstig ud i ansægte ja okay. det, det, det ødelagde ret meget af mig, mig. fordi hver gang så tænkte jeg, ej hvad du lavede. Hver gang man så hende, så er jeg sådan, ja, <laughs> Jeg synes, hun, hun plejer at være ret pæn. Og ja. nu synes jeg virkelig, hun er ret pæn. Hun er bare sådan, Hva? ja. Hvad? Ja, men samtidig så synes jeg også, hun er sådan lidt dettsig. sådan lidt... Lidt øh, lufthoved. Hva? I forhold til, at April O'Neil faktisk skulle være sådan det det, lidt mere... Det er hun er... Øh, ja. Hun skulle være sådan lidt mere hardcore. Så, så, hun hun øh... prøver jo at, at få det billede ud, men da det er en Fox, så duer det ikke helt. Okay. Hun var bedre i, uh, hvad den hedder, uh, How to lose friends and alienate people. Som sådan en film, hvor hun så spiller den der rolle, som hun spiller bedst, som sådan lidt lidt luft yeah. Okay. Nå. Flere film? Nej, jeg tror ikke, vi har andet. Så uh, det var vist uh, alt gået fra. Er der noget, ja. vi kan anbefale uh, mere end andet? Er det, vi har set? Ja. Ikke noget af de to, jeg har set, så vi jeg gerne anbefale til nogen nej, altså jeg synes faktisk, jeg var okay underholdt at uh, Tinsen mynden indtil Altså jeg tænker, hvis man sidder derhjemme og og keder sig en dag og mm. skal lege en eller anden film, og der ikke lige er andet så. Jamen det er nok okay at film altså. Ja. Men altså den, den den har virkelig taget ens spændere og så ødelagt det ja, helt ja. <laughs> Okay. Åså efter tre hvad mener du efter træen? Efter den der, hvor The Tuttle stiger ud rejse i tiden. Ja, den er jo fed. Den der, hvor de er tilbage sammen til og rejser ind, er jo awesome. Okay, jeg tror, det er jo tid til at stoppe podcasten nu. Næste gang, den næste hele episode, der kommer vi til at se på Doomsday. Så hvis I gerne vil se filmen, inden vi går i gang med den, så kan I finde den gratis på Netflix, hvis I er medlem der selvfølgelig. Og jeg tror skal at den er også på Vierplay. Ja. Og begge to de har en gratis måle, hvis I eventuelt ikke har brugt det et eller sted.